Capítulo 3 Como isso pôde acontecer comigo? Respondeu-lhe José, Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, Versículo 19 e 20 No primeiro capítulo, classificamos as pessoas ofendidas em duas categorias principais. Primeiro, aquelas que realmente foram injustiçadas e, segundo, aquelas que acham que foram injustiçadas, mas que, na verdade, não foram. Nesse capítulo, quero abordar essa primeira categoria. Vamos começar fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Como resposta, vamos ver a vida do favorito filho de Jacó, José, ver Gênesis, 37, 48. O sonho se torna um pesadelo. José era o décimo primeiro filho de Jacó. Ele era desprezado por seus irmãos mais velhos, porque seu pai o favorecia e o presenteara com uma túnica de várias cores. Deus deu dois sonhos a José. No primeiro, ele viu feixes atados em um cão. O seu feixe levantou-se e ficou ereto, enquanto os feixes de seus irmãos se curvavam perante ele. No segundo sonho, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas, representando seu pai, sua mãe e seus irmãos, se curvando perante ele. Quando ele contou esses sonhos a seus irmãos, é desnecessário dizer que eles não encararam isso com entusiasmo. Eles simplesmente os odiaram ainda mais. Pouco depois, seus dez irmãos mais velhos foram alimentar os rebanhos de seu pai no campo. Jacó enviou José para ver como eles estavam indo. Quando os irmãos mais velhos viram José vindo, conspiraram contra ele dizendo Vem lá o tal sonhador, vamos matá-lo, então veremos o resultado dos seus sonhos. Ele diz que será um líder acima de nós, que ele tente nos liderar quando estiver morto. Então eles o lançarem a uma cisterna para morrer. Tiraram a sua túnica, rasgaram-na e molharam com sangue de um animal para convencer seu pai de que ele havia sido devorado por uma fera selvagem. Depois de terem-no lançado na cisterna, porém, viram uma caravana de ismaelitas a caminho do Egito. Então Judá disse, Ei, esperem um instante, rapazes. Se o deixarmos apodrecer naquela cisterna, isso não nos trará nenhum proveito. Vamos ganhar algum dinheiro e vendê-lo como escravo. Será como se estivesse morto, ele nunca mais nos incomodará e dividiremos os despojos. Então eles o venderam por 20 ciclos de prata. José os havia ofendido, então eles o traíram, tirando dele a sua herança e a sua família. Lembre-se que foram os irmãos dele que fizeram isso, filhos do mesmo pai, que tinham a mesma carne e o mesmo sangue que ele. Ora, nós, cidadãos desse século, vivemos em uma cultura tão diferente que é difícil para nós entendermos a gravidade do que aqueles homens fizeram. Só matando José, eles poderiam ter feito algo pior. Nos tempos bíblicos, era muito importante ter filhos. Os filhos de um homem levavam seu nome e herdavam tudo que ele possuía. Os irmãos de José o impediram de um dia receber o nome e a herança de seu pai. Eles apagaram o nome dele, despojando-o completamente da sua identidade. Tudo que era familiar para José se fora. Quando alguém era vendido como escravo para outro país, ele permanecia escravo até a morte. A mulher com que ele se casasse seria uma escrava e todos os seus filhos seriam escravos também. Era ruim nascer escravo, mas era indescritivelmente pior nascer herdeiro de riquezas e com um grande futuro pela frente, para depois ter tudo isso arrancado das suas mãos. Teria sido mais fácil se José jamais tivessem conhecido sua origem. Era como se ele fosse um morto vivo. Tenho certeza de que ele foi tentado a desejar que seus irmãos o tivessem matado. De fato, o que os irmãos de José fizeram foi mal e cruel. Uma retrospectiva perfeita. Quando leu minha parafrase na história de José, você provavelmente já conhecia o final. é Esta... Uma história muito inspiradora quando você conhece o final. Mas não foi assim que José passou por tudo isso. Parecia que ele jamais veria seu pai novamente, nem veria o sonho que Deus lhe havia dado se cumprir. Ele era um escravo em uma nação estrangeira. Ele não podia sair do Egito. Ele era propriedade de outro homem por toda a sua vida. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um oficial de faraó e capitão da guarda. Ele serviu a esse homem por cerca de 10 anos. Ele nunca ouviu falar de sua família e sabia que seu pai acreditava que ele estivesse morto. A vida deles havia prosseguido sem ele. José não tinha esperança de ser resgatado por seu pai. À medida que o tempo passou, José obteve o favor do seu senhor e era bem tratado. Potifar colocou José como administrador da sua casa e de tudo que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo em que a situação estava a favor de José, algo de muito errado estava sendo gerado no coração da mulher de seu amo. Ela havia começou a sentir um desejo ardente por José e queria cometer adultério com ele ela tentava seduzi-lo diariamente e ele se recusava um dia ela estava sós com ele na casa e encurralou insistindo para que ele se deitasse com ela ele se recusou e correu deixando a sua túnica na mão da mulher quando fez isso ela ficou envergonhada e gritou estupro que fez com que José fosse lançado na prisão de faraó Ora, a prisão de faraó não era nada semelhante às prisões que temos hoje nos Estados Unidos e em muitos países de primeiro mundo. Ministrei muitas prisões e, por mais desagradáveis que sejam, elas poderiam ser consideradas clubes sociais se comparadas às masmorras de faraó. Sem luz do sol ou áreas para exercícios, havia apenas celas cavadas abaixo da superfície ou poços destituídos de luz e de calor. As condições variavam de rudimentares a desumanas. Os prisioneiros eram colocados ali para apodrecer enquanto sobreviviam do pão e água da aflição. Primeiro º Arreis, capítulo 22, verso 27 Eles recebiam apenas o alimento suficiente para sobreviverem a fim de poderem sofrer. De acordo com o Salmo 105, no versículo 18, os pés de José estavam feridos pelas cadeias e ele havia sido colocado em ferros. Ele foi colocado naquela masmorra para morrer. Se fosse egípcio, ele poderia ter tido alguma chance de ser liberto. Mas, como escravo estrangeiro, acusado de estupro, ele tinha pouca ou nenhuma chance. As coisas não podiam piorar mais. José havia descido o máximo que uma pessoa podia descer sem estar morta. Você consegue ouvir os pensamentos dele nas trevas úmidas daquela masmorra? Servi ao meu mestre com sinceridade e integridade por mais de dez anos. Sou mais fiel que sua esposa. Permaneci leal a Deus e a Ele. Fugindo diariamente da imoralidade sexual. Qual é a minha recompensa? Um calabouço. Parece que quanto mais tento fazer o que é certo, mais as coisas pioram. Como Deus pode permitir isso? Será que meus irmãos podem roubar até a promessa que me foi dada por Deus? Por que esse poderoso Deus de aliança não intervém em meu favor? É assim que um Deus amoroso e fiel cuida dos seus servos? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Eu apenas acreditei no que ouvi de Deus. Tenho certeza de que ele lutava com pensamentos como esse. Ele havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo que lhe havia acontecido. Será que ele passaria a ficar ofendido e amargo com seus irmãos e finalmente até mesmo com Deus? Será que ele abriria mão de toda a sua esperança no cumprimento da promessa, roubando de si mesmo seu único incentivo para viver? Deus está no controle? Imagino que nunca tenha passado pela mente de José que aquele era o processo de Deus para preparar, para governar, até que esse dia chegasse. Como ele usaria sua futura autoridade sobre seus irmãos que o haviam traído? José estava aprendendo a obediência pelo que ele havia sofrido. Seus irmãos eram instrumentos habilmente forjados nas mãos de Deus. Será que José permanecia firmado na promessa, buscando a Deus para conhecer o seu propósito? Talvez quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre a sua vida. Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir e não para nos separar. Geralmente, nesses períodos de treinamento, nos concentramos na impossibilidade das nossas circunstâncias em vez de forcarmos na grandeza de Deus. Consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém. Então procuramos aqueles que sentimos que é responsável pelo nosso desespero. Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortuno e não fez, em geral culpamos. Isso permanecia na mente de José. Vivi de acordo com o que sei a respeito de Deus. Não transgredi os seus estatutos nem a sua natureza. Eu só estava repetindo um sonho que o próprio Deus me deu. E qual foi o resultado? Meus irmãos me traem e sou vendido como escravo. Meu pai pensa que estou morto e nunca venho ao Egito para me procurar. Para ele, o fundo do poço eram seus irmãos. Ele eram a força que o havia lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos sobre como as coisas seriam diferentes quando ele estivesse no poder. Quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos. Como tudo seria diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro. Com que frequência ouvimos nossos irmãos e irmãs caírem na mesma armadilha de culpar alguém? Por exemplo, se não fosse por minha mulher, eu estaria no ministério. Ela foi um impedimento e arruinou grande parte dos meus sonhos. Se não fosse por meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação em que estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e eu não? Se minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais feliz em meu casamento. Se o pastor não tivesse reprimido meu dom, eu estaria livre e desimpedido. Ele me impediu de cumprir o destino do meu ministério. Ele colocou as pessoas da igreja contra mim. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos e eu, não teríamos todo esse problema financeiro. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contaria com o favor dos líderes. Com suas fofocas, ela me destruiu, assim como destruiu todas as minhas esperanças de ser respeitada. A lista é interminável. É fácil culpar os outros pelos problemas que você tem e imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e a dor são culpa delas. Quero enfatizar o seguinte ponto, absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem destino nas mãos. Os irmãos de José tentaram seriamente destruir a visão que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que havia dado um fim em José. Eles disseram com seus próprios lábios, Vim, depois, agora, matêmo e lancemo numa dessas cisternas, e vejamos em que lhe darão sonhos. Gênesis 37, verso 20 Eles estavam determinados a destruí-lo. Não foi um acidente, foi deliberado. Eles não queriam que houvesse qualquer chance de que ele tivesse êxito. Agora, você acha que quando eles o venderam como escravo, Deus olhou do céu para o Filho e o Espírito Santo e disse o que vamos fazer agora? Veja o que João deles fizeram, eles arruinaram o nosso plano para José? É melhor pensarmos em alguma coisa rápida ou temos um plano B? Muitos cristãos reagem a situações de crise como se esta fosse exatamente isso que acontecesse no céu. Você consegue ver o pai dizendo a Jesus, Jesus, João acaba de ser despedido porque um irmão em Cristo mentiu sobre ele, o que vamos fazer? Você tem algum emprego para ele lá embaixo? Ou, oh, Jesus, Suelen tem 34 anos e ainda não se casou, você tem algum rapaz disponível lá embaixo para ela? O homem que eu queria que se casasse com ela casou-se com sua melhor amiga que fez uma fofoca contra ela e envenenou o coração dele. Essas frases soam como algo absurdo. No entanto, a forma como reagimos ensinou que esta é a maneira como vemos Deus. Vejamos como José se sairia se vivesse em nossas igrejas de hoje. Se ele fosse como a maioria de nós, sabe o que ele estaria pensando? Planejando a vingança. Ele se consolaria com pensamentos do tipo, quando eu colocar as minhas mãos nele, vou matá-los. Vou matá-los pelo que me fizeram. Eles vão pagar por isso. Mas, se José realmente tivesse tomado essa atitude, Deus o teria deixado apodrecer naquela masmorra. Se ele tivesse saído da prisão com essa motivação, teria matado os cabeças de dez das tribos de 12 tribos de Israel. Isso incluiria Judá, de cuja linhagem Cristo descenderia. Sim, aqueles que trataram José de forma tão cruel foram os patriarcas de Israel. E Deus havia prometido a Abraão que ele geraria uma nação. Através deles o Senhor Jesus finalmente viria. José permaneceu livre da ofensa e o plano de Deus foi estabelecido em sua vida e na vida de seus irmãos. Será que as coisas podiam piorar? A prisão foi um tempo de peneiramento para José, mas também foi um tempo de oportunidade. Havia dois prisioneiros com José e ambos tiveram sonhos vívidos e perturbadores. José interpretou ambos sonhos como a decisão impressionante. Um homem seria restaurado ao passo que o outro seria executado. José pediu ao que seria restaurado que se lembrasse dele quando recuperasse o favor de faraó. O homem retornou ao serviço de faraó, mas dois anos se passaram sem qualquer notícia dele. Foi mais uma decepção para José, outra oportunidade para se sentir ofendido. Deus sempre tem um plano. Chegou um momento em que Faraó teve um sonho muito alarmante. Nenhum dos seus feiticeiros ou sábios conseguia lhe dar uma explicação sobre o sonho. Foi então que o servo restaurado se lembrou de José. Ele explicou como José havia interpretado o seu sonho e o sonho de seu companheiro na prisão. José foi levado à presença de Faraó e ele lhe disse o que o sonho significava. Um tempo de fome estava a caminho e sabiamente instruiu-os como preparar para a crise. O faraó imediatamente promoveu José ao segundo lugar no comando sobre todo o Egito. José, através da sabedoria que Deus lhe havia dado, preparou-se para a grave fome que estava por vir. Mais tarde, quando esta fome chegou a todas as nações, os irmãos de José tiveram de ir ao Egito em busca de ajuda. Se José tivesse guardado qualquer coisa em seu coração contra seus irmãos, aquele seria o momento de executar o seu plano. Ele poderia tê-los atirado na prisão por toda a vida ou torturado, ou até tê-los matado sem ser culpado, uma vez que ele detinha o um segundo lugar no comando do Egito. Seus irmãos eram indiferentes para Faraó. Mas José terminou dando-lhe grão sem cobrar nada. Então eles receberam a melhor terra do Egito para suas famílias e comeram da gordura da terra. Resumindo, o melhor de toda a terra do Egito foi dado a eles. José acabou abençoando aqueles que o haviam amaldiçoado e fazendo bem aqueles que o odiavam. Ver Mateus 5, verso 44. Deus sabia o que os irmãos de José fariam antes mesmo que eles o fizessem. Na verdade, o Senhor sabia que eles o fariam antes que ele desse o sonho a José, ou antes mesmo que qualquer daqueles rapazes nascessem. Indo um passo além, vejo o que José disse a seus irmãos quando eles se reencontraram. Agora, pois, não vos estriteçais, nem os irriteis contra vós mesmo por me haver desvendido para aqui. Porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós Porque já houve dois anos de fome na terra E ainda restam cinco anos Em que não haverá lavoura e nem colheita Deus me enviou adiante de vós Para conservar a vossa sucessão na terra E para vos preservar a vida Por um grande livramento Assim não fostes vós Que me enviastes para cá E sim Deus Gênesis capítulo 45 Versos 5 e 8 vejo o que o salmista Davi disse. Deus fez vir sobre a terra a fome e cortou os meios de sobre obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Salmo 105, Versículo 16 e 17. Quem enviou José? Seus irmãos ou Deus? Da boca de duas testemunhas vemos que foi Deus quem o enviou. José disse claramente a seus irmãos, não foram vocês que me enviaram. Ouça o que o Espírito está dizendo Como já foi mencionado, nenhum homem mortal ou demônio pode substituir o plano de Deus para a sua vida Se você tomar posse dessa verdade, ela o libertará Mas só há uma pessoa que pode tirar você da vontade de Deus, e essa pessoa é você Pense nos filhos de Israel Deus havia enviado o um libertador, Moisés, para guiá-los para fora do cativeiro no Egito até a terra prometida Depois de um ano no deserto, os líderes foram enviados para espiar a terra. Eles voltaram reclamando. Eles tiveram medo das nações daquela terra que eram maiores e mais fortes militarmente. Todo o povo, com exceção de Josué e Caleb, concordou com aqueles líderes. Eles ficaram ofendidos com Moisés e com Deus. Este padrão estava se repetindo por mais de um ano. A ofensa resultou no fato de que aquela geração nunca chegou a ver a terra que Deus prometeu que eles possuírem. Muitas pessoas têm servido ao Senhor ardentemente e têm passado por situações difíceis na vida, por serem maltratadas por homens maus ou por cristãos carnais. A verdade é que elas têm sido trajadas injustamente, mas se sentirem ofendidas, só cumpriria o propósito do inimigo de tirá-las da vontade de Deus. Se você permanecer livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Se você se ofender e se escandalizar, será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito e a vontade dele. Faça a sua escolha. É muito mais benéfico ficar livre da ofensa. Precisamos nos lembrar que nada pode vir contra nós sem o conhecimento do Senhor. Se o diabo pudesse nos destruir quando quisesse, ele já teria nos exterminado há muito tempo, porque odeia o um homem com todas as suas forças. Tenha sempre esta exortação diante de você. Não vos sobreveio tentação que não fosse humano, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a poça sais suportar. 1 Coríntios capítulo 10 verso 3. Observe a palavra diz livramento e não um livramento. Deus já viu cada circunstância diversa que encontraremos, independentemente do tamanho, e Ele tem um caminho planejado para nos livrar dela. E o que é mais impressionante é que, em geral, aquilo que parece ser o fim do plano de Deus, na verdade termina sendo a estrada para o seu cumprimento, se permanecermos em obediência e livres da ofensa. Portanto, lembre-se, permaneça submissa a Deus, não se deixando ofender nem escandalizar. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistindo ao diabo, não nos sentimos ofendidos. O sonho ou visão provavelmente acontecerá de modo diferente do que você pensa. Mas a sua palavra e as suas promessas não falharão. Somente a nossa desobediência é capaz de anulá-las. Outro tipo de traição. Poucas pessoas tiveram o tratamento que José recebeu de seus irmãos. Não teria sido tão doloroso se os seus inimigos tivessem feito aquilo. Mas aqueles eram seus irmãos, sua carne e sangue. Eles eram aqueles que deviam encorajá-lo, apoiá-lo, defendê-lo e cuidar dele. Poderia haver um cenário pior de maus tratos do que aquele que José suportou? Uma coisa é ser rejeitado e ofendido por um irmão ou irmã, mas é totalmente diferente ser rejeitado e ofendido por um pai. Sou professor de várias séries do ensino fundamental e médio. Recentemente li A Isca de Satanás que trouxe diversas revelações à minha vida. Compartilhei o vídeo com meus alunos e o Espírito Santo se fez presente com tamanha força em nossa sala de aula, que todos começaram a confessar ofensas e a pedir perdão. Várias crianças disseram que aquele havia sido o melhor dia que tiveram o ano inteiro. Uma aluna se reconciliou com seu pai. Depois de uma enorme briga, outra deu início ao processo de cura de feridas profundas com sua avó. O Senhor realmente ministrou aquelas crianças de forma poderosa. Obrigado por essa mensagem. RF Indiana